Välkomna till DF Foodcast. Jag heter Anna och det är jag som kommer att vara i er värld idag. Och idag har vi söndag den 12 augusti och vi spelar in avsnitt 37. Det är med Anna-Sandra Happy Fun Time Deluxe. Woo! Yeah! Det är nämligen så att vi är ensamma idag. Vi har liksom FF här och får göra precis vad vi vill. Håkan är i Norge av alla ställen, Stefan är i Turkiet, Nicky är kvar i Göteborg. Ja, så det är bara vi här. Det är bara vi som bryr oss tillräckligt om Effortcast, kan man säga. Ja, ja men uppenbarligen. Jag tror, att, jag tror att det är det vi får komma fram till efter det här. Jag, menar, jag var också borta i helgen, men jag, jag såg till att komma hem i tid till det här. Jag stannade hemma i Stockholm hela helgen för att inte missa det här. Det är ja. dedication. Ja, så att kära lyssnare, det ni lär er av det här är att ni kan bara lita på mig och Sandra. Vi kommer alltid att finnas här för er. De andra, nej, det är lite oklart. Men ja, vi älskar dem ändå. Vi kan så här ignorera att jag inte har varit med i de senaste avsnitten. Men det var säkert ingen som lyssnade på dem ändå. Nej, för de, de ville inte det du inte var med. Ingen vill vara med när du inte är med, Sandra. Yay. Ja, som ni, som ni hör på, hörde på titeln här så kommer det här vara ett fantastiskt avsnitt. Vi kommer, att ha, vi kommer att vara glada, vi kommer att ha kul, det kommer att vara en tid och det kommer att vara lyxigt. Det är precis som det står på paketet. Och vi tänkte börja med att prata om lite populärkultur, lite... Lite nyheter nästan, för att det har hänt i helgen precis, så det är väldigt nytt och fräscht. Um, lite musik, så där lite, lite hippa ska vi vara. Vi ska prata om Way Out West. Ja! Mm. och eh, Jag var alltså på Way Out West. Jag har varit över i väst. Jag tog tåget till Göteborg- Fem timmar. Helt okej. Okay, för man kan nämligen ladda sin iPhone på tåget. Så man kan spela Worldview hur mycket man vill utan att uh, vara rädd för att batteriet ska ta slut. Det är Jättebra. som är gjort för hipsters från början till slutet. Så. Precis. Det är som sorts charter för hipsters egentligen. Det är, det är perfekt. <laughs> Och Way Out West i år då? Det, var ju, jag menar, det stora dragplåstret var någon annan än säger... Det måste ju ha varit Blur. Jag tänker inte godkänna någonting annat. Men det eh, har även andra stora namn som Kraftverk och eh, Kraftverk. Men <laughs> <laughs> jag, jag var ju mest där för att se Blur. Men jag såg även fantastiska Hot Chip med Hotchip. Ja, jag måste få berätta om deras key, en av deras eh, liksom, synspelare som hade någon sorts... Här, snygg på 80-talet, luck, väldigt så här proper, stod där och spelade och så emellan när han inte behövde göra någonting så, så dansade han runt som en galning och det var på något sätt den här lite såhär fula dansen man gör om man inte riktigt kan dansa men han fick det då se jättekult ut oh. så att han, han blev lite av min idol jag, jag var tvung, till och med tvungen att filma honom, jag har aldrig kameran uppe under spelningar men jag kände att det här behövde jag för eviga och dela med mig med bland annat dig och resten av världen <laughs> De måste få se hur underbart det är. Det får så, en ju ja. liksom att eh, på något vis vilja kolla upp i alla fall vem man är och så. Det är ändå, ja. det är ändå de som brukar vara de roliga i banden, typ eh, alltså det här eh, 90 talsbandet Happy Mondays som ja. bara hade, eller som hade en medlem som enbart gjorde sånt. Ja, precis. Jag tänkte att han var deras vad heter han heter? Bess. Bess, precis. Så, ja, det Fantastisk medlem att ha. Nu bidrog ju han här lite med musik också, men det, det känns som att alla band egentligen borde ha en sån medlem som liksom underhåller publiken lite extra så här på kant. Det är väldigt bra. Och sen såg jag även Florence and the Machine som Ja, nu kommer jag att låta väldigt pretentiös här, men jag, jag, tyckte henne, jag tyckte om hennes deras förra skiva bättre. Så att eh, spelningen var bra, men hade kunnat vara bättre om det inte hade varit så många nya låtar. <laughs> men eh, resten av publiken verkar tycka var jättebra, och eh, hon sjunger som en gudinna. Så att det var, det var väldigt coolt. Sen var det en massa andra band där. Det var några som heter The Black Keys, som jag hör. Hört att folk tycker om Det har jag också hört för jag har aldrig hört bandet i sig Jag tror jag kan ha, kan ha hört några låtar men, men har helt glömt bort hur de låter Och baserat på det Så har jag lite bestämt mig för att jag nog inte tycker om dem mm. <laughs> um, Sen var även Mike Snow Som du hade aldrig hört talas om dem Jag hade aldrig hört talas om dem Ja, ja. Var det värt att, tror... att höra nej, nej det var det ju inte <laughs> Jag tror jag beskrev dem för dig igår som ett sorts hipster-coldplay. Uh. För jag, jag försökte på något sätt stå där och tänka okej, okay, folk hatar coldplay. Det är lite så här coolt att hata coldplay. Uh. Men vad är det som gör det här bandet bra i jämförelse? Uh. Och så rådde jag mig med det under hela spelningen och liksom försökte komma fram till det. Uh. Men jag vet inte så alltså jag har inte hört så mycket om att folk har tyckt någonting om dem överhuvudtaget. Jag har hört namnet mm. ibland men jag har aldrig fått någon bild av vad det är för musik eller så. Mm. Så det kanske är liksom bara att de är typ lite mindre förargliga än Coldplay men mm. det känns inte som att folk gillar dem heller eller? Nej, jag vet inte. Det var, det var några låtar där det blev lite så här galet i publiken och det var väldigt mycket folk som sjöng med och tyckte det var helt fantastiskt. Um, det var ju ett sånt här typiskt... Ja, men det var ett amerikanskt band. Killarna hade ja, men lite svart skinnjacka, jeans. Han som sjöng hade väl långt hår och skägg och sådär. En kille hade en hatt och skägg. ungefär ja De hade några syntar. Det var, de hade en nyckelharpa, tror jag det var Ja, nej, men det gick ju att stå och liksom stampa foten lite grann till det- och det kan man göra till det mesta. Så det var, det var ju inte jätteroligt. Det, det som fascinerade mig mest när det gällde bandet- hade inget med spelningen att göra. Det var det faktum att på affischerna runt om i Göteborg- så, så fanns det, det fanns liksom affischer där bara var deras namn, inga andra band. Men under så stod det även Snabba Cash 2- vilket fick mig att undra om hur de var... Liksom, vad hade de för relation? Så det var ett litet mysterium som jag aldrig löste. Men, men ja... Mm. Hmm. Det de säger nog mycket om bandet att det var det mest intressanta med dem. <laughs> I övrigt så... Vi såg faktiskt inte så mycket, jag och min kompis. För att vi, vi valde att inte stå och titta på band vi inte egentligen ville se. Nej. Vilket var ganska skönt. Men jag såg Lale. <laughs> och... Eh, Ja, Lalle. Lalle är väldigt glad. Ja. <laughs> det kan jag aldrig ta ifrån henne att hon är glad. Jag kan nog inte ta något ifrån henne egentligen om jag inte vill stjäla av henne. Men ja jag jag klarade inte riktigt av det. Jag kände det var väl rätt fin stämning bland publiken. Folk tyckte hon var gullig. Jag tyckte hon var för gullig. Jag tyckte att hon betedde sig som en femåring. Hon lät som en femåring. Hon sprang runt i någon sorts indianhuvudbodnad och pratade om naturen och om att hon älskade publiken så mycket och inte kunde vara lika cool som alla andra band. Mm. Och den hela den akten så att säga det, det sättet och att uppföra sig satt inte riktigt rätt hos mig. Så ja. Hon är, hon är säkert gullig. Jag tror att vi pratade lite om igår att jag. Det skulle nog vara kul att kolla på typ kattbilder på Tumblr med henne, men jag vill inte se henne spela live igen. Nej. Alltså jag vet inte, det där påminner mig lite grann om typ andra så här glada artister eller låtar. Typ när Marit Bergman hade någon så här. Hon är ju också så här rätt glad. Men hon hade ett par så här superglada, checka låtar som hon hoppade omkring till. Och, och man kände mm. bara, okej, okay, det är bra för dig att du är glad. Men jag vill inte, jag vill inte behöva se det. <laughs> Eller typ Håkan Hellström. När han, jag har ju ändå gillat Håkan Hellström, så här flera av hans låtar. Men när han kom med sin Kom igen Lena så var det lite grann så här... Då slutade jag lyssna på honom för att det blev lite för glatt. Ja, det blev liksom för spexigt och det var liksom... Mm. Det kändes på något vis dumglatt på något sätt som... Ja, nej. Ja det kan bli, bli lite mycket ibland. Jag tror att uh, Olalle har liksom gått över den gränsen och uh, det är många som tycker om det, det är bara inget för mig. Nej. Uh, och, och nog inte för dig heller. Nej. Vi, vi kanske är cyniska och bitra men uh, vi är glada för det. Ja precis. Jag gillar ändå så här glada låtar men uh, inte inte just såna glada låtar. <laughs> inte, inte så glad, gladskikt. Nej, precis. Jag gillar glada låtar med deppiga texter. De är de, bästa. de är de bästa Och vad gäller texter Så var det ju kraftverk igår oh. Vilket var en fascinerande upplevelse Man fick ut sådana här 3D-glasögon 3D är ju liksom Den nya grejen mm. Överallt känns det som och de var, de var väldigt små och gjorda i papper och jobbiga. Så att jag, och jag såg inte något av 3 d Så att jag, jag såg inte kraftverk i 3D utan jag såg den i 2D-slash. Stod och tittade på min mobil och smsade med dig. Jag kände att Kraftverk hade tyckt att det var okej. Okay, för de sjöng om att vi var robotar. Jag kan vara en robot med min iPhone. Det är <laughs> ungefär samma sak. Så jag, det var intressant. Det var många runt omkring mig som gick. Jag blev ganska ensam där jag stod rätt långt bak. Men det var helt okej. Okay. Jag stod och hmm. liksom dansade lite grann. Hade det trevligt. Ja. Det jag tycker var... det är jättekonstigt att folk går till det. För där det, det känns ju ändå... Jag vet inte, vad de typ unga de som gick? eller Det var rätt blandat. Dock var det rätt många äldre som kom just för att se Kraftverk, uh. kände jag. Och de stod ju kvar. Oftast var det män som stod och var väldigt seriösa och stirrade på scenen och tyckte att verkade tycka att det var det bästa som någonsin har hänt. Åh, oh, underbart. Ja, jag, jag, tyckte, jag tyckte om det väldigt mycket. Um, och ja, det jag uppskattade väldigt mycket... Jag har ju faktiskt inte lyssnat på Kraftverk innan någonting alls egentligen. Jag tyckte om att de blandade så många olika språk. Mm. Plus att man kunde dansa till det. Så det blev, det blev bra. Det blev, man kunde dansa till det. Plus att jag som lingvist blev lycklig över att få höra lite olika språk. Så där, så att, ja, det, var, det var klart godkänt. Mm. Oh. Det slog dock inte euforin eh, från i fredags när Blur spelade. Det var det vackraste jag någonsin har sett. Vad en DNs kulturhackor skriver. P.O. P.O. Tidholm. Pio så kan Björk. vi tagga honom i vårt Twitter-inlägg sen när vi postar det. Vi taggar här. honom i Twitter-inlägget och säger nu officiellt att d Forecast har fått en fin för livet. <laughs> du han är har ju en tråkig han jävel och grejer, men jag tycker det är så himla tråkigt med alltså när journalister ser band och det känns som att de, alltså det känns ofta som att det är ganska så förutsägbart vad de har att säga om banden. Så det känns som att de har gått dit med vissa förväntningar på typ, ja mm. ah, men jag såg ju dem här när jag var typ 23 och såg dem på den här konserten 92 typ. Och sen så går de dit och tänker att det kan inte bli lika bra och så går de därifrån och så tänker de nej det var det inte heller. <laughs> Mm. Uh. Jo, men jag tror det. Jag tror att det finns väldigt mycket bagage där ofta i det som de skriver. Det känns lite som att de bara inte vill att det ska vara bra ofta. Uh. Och det är lite, det är lite tragiskt. Uh. Så, så tänker jag också så här när det här sånt som det känns som att de har gillat en gång i tiden. Jag är ju så här väldigt mycket för unconditional love. <laughs> unconditional never ending love så man är helt, mm. ah, okej, okay, den här konserten var inte jättebra, men det var fortfarande jättebra <laughs> för ja. Ah, <laughs> det är världens för det är bästa det här band typ. bandet som jag har älskat förut och uh, kommer alltid vara bäst. Uh, kommer aldrig bli någon uppskattad rockkritiker. <laughs> Nej, jag tror, jag tror inte vi, vi passar riktigt i den genren. Vi får, vi får hålla oss till andra saker. Mm. Effort cast for life. Effort for life. Och i effortcast här så har vi visat prov på att vi, vi kan mycket om andra, andra genrer, andra medier och sådär. Mm. Bland annat så är vi rätt duktiga på det här med litteratur. ja. Mm. Mm. Och du Sandra, du har ju faktiskt, du har ju faktiskt läst du har, du har läst en bok här nyligen ja, Som du vill prata lite om Det har jag Jag har läst eh, boken som heter Eld Och som är skriven av Mats Strandberg Och Sara Bergmark Älvgren eh, Det är ju en eh, del i en trilogi Som brukar kallas för Engelsfors-trilogin eh, Och uppföljaren till den första boken då som heter Cirkeln. Ja. Mm. <laughs> mm. Mm. Uh, ja. Den här cirkeln, jag har hört lite om den, men inte någonting egentligen om vad den handlar om. Jag mest vet att den existerar. Vad. och Själva trilogin. Jag hade nog inte koll på att det var en trilogi tills för, för, för, för, för, för några dagar sedan. Men vad. Vad handlar det om? Vad är, vad är temat i detta litterära verksamhet? Åh, <laughs> oh, vilken bra fråga. Eh, nej, men det handlar om... Eh, från början så är det eh, sex tjejer som precis har börjat gymnasiet i en eh, liten... Eh, det är någon typ av... Eh, det är någon liten småstad. Det är lite oklart vart den ligger någonstans för mig som inte är bra på geografi. <laughs> Jag vet inte om det är en riktig stad eller om det är en påhittad stad. Förlåt alla som kanske bor i Engelsfors. Men det handlar i alla fall om fem väldigt olika tjejer- som ja, kommer ifrån olika hierarkier i skolan. Det är den mobbade, det är plugghästen, det är emo-tjejen- och någon superpopulär tjej och så vidare- Mm. de här tjejerna upptäcker då i första boken att de är häxor och att de alla har speciella krafter och att de måste samarbeta för att det är någonting ont som hotar Engelsfors och i förlängningen hela världen då. Mm. <laughs> e, och ja och det är väl typ där det är väl liksom övergripande handlingen sen så vävs det hela samman väldigt snyggt med deras privata liv och så um, för jag tänkte lite grann kring den och jämfört den med andra berättelser och sånt där, och jag tänker um, ja Nej, men om man tar till exempel Harry Potter, där också handlar om uh, ja, där Harry upptäcker att han är a witch typ och sänds iväg till en skola, så är ju skillnaden här- att de här upptäcker att de har krafter- men det är bara de själva och någon liten ifrån något utvalt råd- något häxråd då som Aha. känner till det. Och eh, de måste fortsätta med sina vanliga liv. Så det är liksom... Ja, de ska inte så det finns lite av en organisation i form av ett råd men det är inte en helt ny värld som öppnas upp utan det är, det är fortfarande den gamla världen men att det blir lite annorlunda ja. så att säga för dem i livet. Exakt. Och det tycker jag är väldigt så här, det är en sak som har dragit in mig väldigt mycket i det att det både är att okej okay, vi måste rädda världen ifrån att gå under. Och vi måste samarbeta med varandra trots att det är liksom... I den här gruppen så finns det en tjej som har mobbat en annan tjej sen liksom, grundskolan. Mm -hmm. <laughs> och plötsligt så måste de liksom hålla kontakt och vara ja, kunna samarbeta med varandra. Och sen så måste de dela med saker som att... Ja, har min pojkvän varit otrogen eller... Nu kommer jag till skolan igen och det är ingen som pratar med mig. Och alltså allt sånt där- liksom gymnasie- och liksom. Jag, tror, jag gillar tanken på det att man får både en dos av det, det här känna igen sig-delen, mm. och även fantasydelen som man ju gärna vill ha. Ja. Det, är, det är intressant att, att blanda dem. Delarna. Jag tror också att det är ett sätt kanske att locka in lite mer fantasyblyga mm. läsare eller vad man ska säga. Mm, jag tror det. Jag såg en intervju med där, bland, ja, där båda författarna var med eh, från Nyhetsmorgon tror jag, TV4 eh, mm. i, ja, som hade i i har jag för mig. Där de pratade lite grann om. Och de nämnde lite om att de har så fantastiskt bred läsekrets. Och att det har dragit in liksom både ja, gamla tanter som kommer ihåg när de var mindre och önskade att de hade magiska krafter. Men också så här hela eh, högstadjegäng-typ. Så här ett eh, kompisgäng bestående av bara killar som. Ja, hade fastnat för berättelsen. Vilket också är ganska intressant eftersom alla de här huvudkaraktärerna är ju tjejer. Mm. Och det är en sån här typisk, ja men någon så här bokmyt kanske. Man hoppas ju att det är en myt att eh, om man skriver en bok där det är en kille eller flera killar som har huvudroll så appellera den boken både till killar och tjejer medan om man mm. har tjejer i en huvudroll så är det bara tjejer som kommer läsa den men så har det tydligen inte blivit riktigt med den här. Ja, det är väldigt kul att se. Jag noterade ju förut jag köpte ju cirkeln härom här om månaden eller så lite bara för att jag råkade se den och istället jag råkade se den var på Ica. Ja. Så det kändes för mig kändes, Jag har aldrig köpt en bok på IKA i mitt liv. <laughs> jag, jag köper ju alla mina böcker på SF-bokhandeln nu för tiden. För jag är ju lite insnöjad men Så det känns, det känns roligt att ha någonting från fantasy som finns på IKA. Och samtidigt så blir man. Jag, jag blir förvånad. Men det, det visar ju på hur populär och. Ja, jag vet inte. Den, hur populär den är och hur den talar till så många olika ja. läsarkretsar, som sagt, som de säger. Så, ja. Ja. Jag tänker att det kanske kan bli så här en insekörsport för någon som så här inte riktigt har upptäckt fantasy och så än. För det mm. märker man också, jag har läst eh, hennes blogg väldigt länge en hon eh, Sara Bergmark-Elfgrens blogg, och hon mm. eh, skriver ju mycket om andra fantasyböcker och eh, fantastik i allmänhet. Så att eh, om man är ett stort fan av den boken- så har man ju en ganska så här bra skatt att gräva i redan där. Ja, det är väldigt det är väldigt kul. Jag tror jag har läst lite av hennes blogg också- och det är verkligen roligt att se hur mycket hon kan om det hela. Så om hon lyckas lura in <laughs> mer människor i vår folla- så, så får vi ju tacka och bocka. Ja. Jag kan mm. även säga... Alltså en sak som jag har tänkt på väldigt mycket- Alltså som man, jag kommer att tänka på mer och mer det är alla paralleller som finns till Buffy the Vampire Slayer i de här det ja, men det är både det här att, för där handlar det också om en tjej som lever ett vanligt vardagsliv och har vanliga problem samtidigt som hon ska fight off monsters samt att det finns något råd utanför som vill kontrollera hur hon använder sina krafter och hur hon ska arbeta hon har någon slags guidande, ja, The Watcher. Eh, och de här har också någon typ av guidande person kring dem. Mm. Ja, det är väldigt mycket sådana paralleller- och extremt mycket populärkulturella referenser och sånt- som man känner igen. Så det, är, det finns mycket att tycka om med böckerna. <laughs> det låter väldigt bra. Jag ska... Ja? Efter det här så är jag lite, lite mer sugen på att faktiskt ta upp boken och, och, som jag har i bokhyllan och läsa den. <skratt> så ja, det, det ska bli spännande. Och vi ska, vi ska faktiskt återkomma till både Sara Bergmark-Elfgren. Det börjar sätta sig nu namnet. Det var lite svårt <skratt> i början, men ja. Och Fantasy, men... Det ska vi inte göra förrän som ett litet tag. För först ska vi ha en paus och sen ska vi ha en topp 5-lista. Ja. Så vi är strax tillbaka. Yes. Och där var vi tillbaka från pausen. Ja. Ja, precis. Sandra har satt ihop en topp femlista den här veckan. Mm -hmm. Och den handlar om att överleva kanske psykologiskt när man spelar dataspelet Slender. Och Sandra ska berätta för oss lite exakt vad Slender är. Mm. Eh, Slender eh, handlar lite grann om att eller huvudpersonen i Slender förutom du som spelar spelet är en varelse som kallas för The Slender Man. Först så hörde man tala om honom i något internetforum som handlade om paranormala bilder typ. Och sedan så växte den här kulten eller intresset eller rädslan för mannen. <laughs> eh, vilket gjorde att eh, slender The Slenderman spreds ganska snabbt över internet. Eh, bland annat så har han gett inspiration till Enderman i eh, Minecraft. De här eh, mm. långa, svarta, gängliga, asläskiga sakerna som springer omkring. Mm. Eh, men i alla fall jag kan ju Ja, läsa lite från Spelets hemsida lite kort. Att, eh, han, eh, han är väldigt lång. Han är smal och han har väldigt långa armar och ben. Han eh, går omkring i eh, någon sån här konstymliknande eh, klädnad. Och eh, eh, ja, sägs förfölja barn som han kidnappar. Eh, okay. Och... Eh, Oh, barn har eh, sett honom <laughs> eh, när inte vuxna personer har kunnat se honom. Så det spelar ju in på den här rädslan att eh, mm, mamma och pappa kan inte hjälpa dig. <laughs> Vilket var källan till många, många av de mardrömmar man hade när man var liten. Så det, det är fint. Vi mm. hoppas att det inte är så många barn som lyssnar på oss just nu som behöver... Jag Behöver bli så rädda. <laughs> ja, I så fall så kanske min lista kan hjälpa dem lite grann. Eh, mm. I spelet i alla fall så går det ut på att man springer omkring i en jättemörk skog- med en eh, liten ficklampa som inte lyser upp så speciellt jättemycket. Eh, och så ska man samla ihop åtta olika lappar ifrån olika platser i den här skogen. Och that's it. Ja, förutom att man ska mm. undvika bli tagen av The Slenderman- Eh, spelet är extremt läskigt. Eh, det finns eh, på hemsidan där man kan ladda ner spelet också. Så finns det bland annat reaction videos där eh, folk har spelat det här spelet. Och eh, ja, de eh, skriker rätt mycket och de eh, rapporterar om eh, det små smått dåliga eh, den smått dåliga situationen som deras hjärta verkar befinna sig i. <laughs> Och min lista handlar helt enkelt om hur man överlever det här spelet- utan att äh, bli jävla Lite public service med ändå. Ja. Mm. Och på femte plats äh, så har jag ett litet mind trick som man kan köra. Äh, officiellt i spelet så har man inget vapen- man har inget sätt att fly på och man har inget sällskap utan man är bara helt ensam och utsatt. Men tänk på att egentligen så har du en kniv gömd i din ena stövel. En väldigt vass och slipad kniv som är jättefarlig. Och mm. om du skulle träffa på The Slenderman så har du någonting att försvara dig med och det kommer bli bra. Mm. Det är bra. Positivt tänkande. Ja. <laughs> eh, på fjärde plats på min lista eh, så eh, har jag den här, eh, det här lilla tankeexperimentet. Eh, att Slenderman egentligen, eh, det, så är det ju om man tänker på det, är egentligen bara intresserad av dig. Kanske lite kär till och med. Mm. Eh, han lämnar lappar i skogen. Som, där det står små meddelanden som han är inte är så bra på det här med att visa intresse. Men han försöker det i alla fall. Och det ska vara lite, en liten typ av kärleksbrev. Eh, så ja, han tänker att när du har samlat ihop alla dessa kärleksbrev så kommer han att komma fram och ge dig ett fång rosor. Och fråga om du kanske vill gå på bio på fredag eller någonting. Eh, men sen så han är lite, han kan inte riktigt hålla sig för han tycker om dig så mycket. Så han kommer, ja, han, han, han, han försöker springa fram i förväg helt enkelt. Kanske ger det en kram. Ja, precis en kram. Mm. Det, det, är allt, det är allt. Inte på något läskigt så här Edward Twilight-sätt heller utan bara på ett så här lite blygt socialt awkward-sätt. Precis, precis så. <laughs> ja. På tredje plats då, ja, där är det den andra alternativa förklaringen då som är att sländermannen han är ju egentligen bara rädd och ensam där i sin stora skog och helt plötsligt så kommer du och tar dig in på hans territorium. Och går runt och försöker förstöra eller leta reda på honom eller du kanske är ute efter att skada honom. Han vet inte riktigt så han försöker bara skrämma dig för att försöka skrämma bort dig från hans hem. Mm. Så du kanske borde egentligen gå därifrån och inte vara så himla oschysst och skrämma upp honom. Mm. Nej, men faktiskt, du kommer där med din ficklampa. Det kanske är jobbigt för någon som ser i mörkret. Precis. Och så går du och skäl hans lappar. Mm. Det är ju rätt taskigt. Eller hur? Han har aldrig fått någon förklaring på vad det är du, vad det är du gör där. Så ja. Mm. Nej, men man, man, det, faktiskt, man kan ju förstå hur han reagerar. Ja, absolut. Mm. Eh, och nu så tänker jag om det här inte riktigt fungerar, de här tre. För det gjorde det inte för mig. <laughs> så har jag förslag nummer två som är en liten kombination som jag tror skulle kunna fungera spela med en vän och se till att det är ljust ute det kanske är klockan elva en väldigt ljus morgon till exempel mm. ha inte hörlurar utan låt ljudet komma ifrån datorn och ha det ganska lågt så, mm. så kommer det säkert bli bra och så ja. förslag nummer ett eller tips nummer ett som är det bästa som alltid har fungerat för mig faktiskt eh, tryck på escape <laughs> det, det känner jag det är ett välbeprövat sätt som jag har använt i alla spel någonsin när jag har blivit stressad visserligen så har jag nog rätt lätt för att bli stressad- för jag har tryckt Escape när jag spelat Harry Potter spel- för att jag tycker det är jobbigt när hus när det kommer för många små- jag vet inte, troll eller vad det nu är och anfaller mig. Men det funkar alltid, ja. ja. jag har också ett antitips, so en sak som inte fungerar. Um, mm. För att jag hittade det på något... Det var någon tjej som hade spelat det och hade skrivit- att uh, hon hade blivit så rädd när hon hade sett The Enderman- eller Slenderman, menar jag- um, Alltså att hon hade bara slagit ihop sin bärbara dator då. Men det fungerade tydligen inte för sen när hon skulle öppna sin dator igen så var han fortfarande där, <laughs> waiting for her. <laughs> så det fungerar inte. Escape is your friend. He's still there waiting, dreaming, watching. Not dead. Slenderman <laughs> uh. mm? är kulturell i avlång version. Ja. Men det, tack Sandra. Jag känner att nu är jag mycket mer väl förberedd för det här. Och jag, jag tror ju att jag ska anamma det här spela med en vän. Ja. Till, exempel, till exempel dig. Ja. Så ska vi ta oss igenom det här tillsammans. tror jag. Precis. Och våra lyssnare borde göra samma sak. Ring en vän. Säg att hur du? Ska vi inte stärka vår vänskap och spela lite slender tillsammans? Jag tror det bara kan leda till goda saker. Precis. <laughs> mm. Blir bra för alla. Och med det så går vi vidare till en till paus. Så att ni har tid att tänka över det här lite grann. Kanske ringa den där vännen. Planera er spelstation. Ja, ni vet allt. där. Ja. Där var vi tillbaka igen Jag hoppas att ni inte har tänkt allt för mycket på Slenderman Sandra har läst lite om Slenderman för mig Och bland annat berättat att han har tentakler Så att... Eh, yes, yes mm, Känns... Eh, lite bättre nu <laughs> Så vi lämnar honom tror jag Vi lämnar honom och... Eh, går tillbaka lite grann, nästan Går tillbaka till ämnet fantasy För... Eh, jag och Sandra har nämligen gjort upp lite planer för hösten. Ja. Väldigt organiserade planer. Planer som är värda sju och en halv högskolepoäng. Ja. Så vad är det vi ska göra i hösten? Vad är det vi ska ägna oss åt? Jo, vi ska ägna oss åt Fantasy, ja. som är en kurs på Stockholms universitet. Det är ett. ja, Det är ett, det är ett simpelt namn, men det säger väldigt mycket. Och Sandra, hur var det du hittade den här kursen? Det var faktiskt... Först så var det via Metro. Det är typ Aha. det enda... Så här, förlåt, Metro. Men det är det bästa som har kommit från tidningen Metro, för min del. Mm. Och sen så tänkte jag att okej. Okay, de hade någon artikel som handlade om kurser som man kunde söka fortfarande till hösten. då. Så kollade jag upp det lite extra. Och sen så visade det sig att eh, Sara Berimark Elfgren har ju faktiskt gått den här kursen. Eh, hon pratade ju eh, som en av P1-sommarpratare ja, nu för några veckor sedan. Och eh, där inledde hon faktiskt med att eh, berätta om när hon vid 23 års ålder eh, tog den här kursen fast som då tror jag handlar om både fantasy och skräck i litteraturen. Ja. Så då blev jag ju förstås ännu mer intresserad. Mm. Ja, och så la du upp det här, den här nyheten i vår gemensamma Facebookgrupp. Precis. Och jag blev, jag, blev, jag blev lite intresserad och så tänkte jag Uh, jag ska gå en C-kurs i höst, jag ska skriva uppsats, det här. Oj, oj, oj, men det där verkade ju lite intressant. Och så uh, tänkte på det. Sen lade du upp litteraturlistan och då, då kunde jag inte säga nej längre. För jag tittade igenom den och kände att jag hade, jag hade, hade hittat hem på något sätt. Ja. ja, men verkligen. alltså Litteraturlistan är ju helt fantastisk på... Det många <laughs> Ja, det jag såg när jag ja, Skummade igenom Den första gången så såg jag Pratchett, Pullman Rowling, Tolkien Sen Gick jag ner lite mer och så stod det filmer och så stod det dataspel och så stod det Diablo 3 slash World of Warcraft. Och ja, men där någonstans så tog jag fram min mobil. Jag satt ju i Göteborg just då, på ett, eller ja eller på ett tåg på väg till Göteborg. Tar fram anmälningsenkäten på internet och skriver i fort och gör en anmälan till kursen. För eh, det här måste vi ju bara gå. Ja. Ah. Jag, jag kände lite samma sak. Det var nog faktiskt World of Warcraft som var liksom den sista spiken i kistan. Fast det låter sig jättehemskt, men jag menar på ett positivt sätt då. Den sista spiken i kistan på mitt sociala liv, men... Som alltid, liksom. Nej, men jag, det är ganska intressant för att jag blev... Jag tror jag fastnade för andra punkter på just litteraturlistan- mm. För jag tänkte på eh, Diana Wynne-Jones har, det finns en bok eh, med henne där som heter Trollkarens slott eh, som också har gjorts till film Howl's Moving Castle. Och den boken tänkte jag så fruktansvärt mycket om när jag var liten. Och samma mm. sak med ja, C.S. Lewis var det som fick mig att upptäcka fantasy först när jag var typ 10-9 någonting. Mm. Eh, och Susan Cooper, hennes bok En ring av järn. Det är ju en del i en hel serie om, man, om jag minns rätt. Men jag kommer ihåg att jag var helt trollbunden av dem när jag var liten. Så att för mig var det mer de böckerna som var. Ah, oh, men det var ju det här som jag så här levde för när jag var a mm. kiddo. Ja, jag kände ju, när jag tittade på de här böckerna så tänkte jag ja, men det här är ju mycket som jag har tänkt att jag borde läsa men inte har kommit mig för. Och sen var det böcker som jag har läst och älskar och som jag tänkt att, ska jag få diskutera det här med folk? Ah. Kanske skriva någon, något arbete om dem. Och jag, jag vet inte, det fyllde mig med sån pepp, ja. sån glädje. Jag kände mig lite som... Lite som Lalle, lite väldigt glad check. Men Men är så, det är ju, hon har gått den här kursen. Alltså. Jag tror det, det måste vara det. Ah, änt, jag, jag tror jag förstår henne äntligen. Men om man tittar här, det är ju både skönlitteratur och filmer och dataspel. Och sen så har vi en liten lista med facklitteratur. Bland annat så kommer man ha ett, som underlag en ett uppsats av Tolkien. Bara där så älskar jag ju kursen. Det är, det är bra. Tolkin överallt. Tolkin överallt, det, det, det är bra. Perfekt. Och vi läste lite om vad som kommer ingå- och vad vi kommer att göra och sådär. Och det var ju att sätta in fantasy lite i kontext- till andra genrer, titta på titta på historien, även titta på lite genusperspektiv mm. kunna applicera lite litterära modeller som gammal litteratur student eller student, så blev jag lite rädd först för det kanske inte var mitt stjärnämne just det här med olika litterära modeller men jag älskar att diskutera litteratur som jag tycker om så att jag tror det ska fungera då Ja, jag tror det kommer bli bra. Jag känner så här, alltså det är ganska intressant att alltså det, det är väldigt mycket som är ganska fascinerande med fantasy och liksom mm. dess plats i litteraturen också. Jag tänkte mm. på, jag tror det var SVDs understrecket så fanns det två understräckare i rad handlade om science fiction och varför det var ja, författare som har blivit nominerade till Nobelpriset i litteratur ett par gånger och som har liksom sett, de har varit väldigt stora litterärt i allmänhet men som inte riktigt kommit in i finrummen ändå. Mm. Och varför det är på det sättet. Och det är ju liksom, mm. sci-fi känns ju ändå då som, ja men det kanske ses som lite finare till och med en fantasy för att fantasy känns som lite barnsligt kanske Ja, jag tror, jag tror faktiskt att science fiction har en bättre ställning om man tittar på vad som räknas till science fiction, jag menar det är ju Mary Shelley går ju under science fiction vi har eh, Aldous Huxley vi har eh, 1984 är ju science fiction Så att, och det är ju det är ju liksom stora litterära verk som hamnar där under det. Ja. Finns, finns väldigt mycket ja, känt där. Medan fantasy känns som att... Ja, men man, man vet vem Tolkien är. Man vet vem J.K. Rowling är nu för tiden. Men man, man ser det inte som... Jag tror inte man ser dem som författare. Man ser dem som fantasyförfattare. Som att det är någon sorts liten ja. subgenre av författare. Folk som... Ja, men de skriver. Men de skriver ju fantasy. Ja. Och det är ju väldigt synd att det nog finns en sån inställning. Ja, men det är väldigt intressant. För det, är liksom, alltså, det går ju så långt bak i tiden det här med på något vis sagoberättande. Så det är mm. jättekonstigt tycker jag att det fortfarande är så underskattat- eller sett som någonting vid sidan av den riktiga litteraturen. Så bara det gör liksom att ja, men det känns intressant att det är ett ämne som man nu kan studera- och ja. Men det vore, jag, jag är väldigt eh, intresserad av den här punkten på litteraturlistan som eh, är en bok från 1895, eh, ja. den där George MacDonalds Lillis Alltså, mm. bara en sån sak, och få reda lite mer på historien. Ja, för det är intressant att se, okej, okay, fantasy, var, var går gränsen från ja, men gamla sagor till att man kommer till en genre som är fantasy snarare än bara en saga. Äh. Bara sådana saker är ju intressant och kanske får diskutera. Det vet, vet vi inte om vi kommer få göra. Men det, det är ju, det känns ju lite som att det är ur, en ursprungschanger som senare har blivit någon sorts, jag vet inte litet stackars styrbarn nu kommer jag nog med en anglicism här men någonting som lite hamnat i, i skymundan mm. så att det är kul att, att det får lite uppmärksamhet på en litvet institution att det, det faktiskt ses som en legitim genre som är värd att studera ja. lite närmare än att säga ja nej men det är drakar och sånt där ja, <laughs> ja precis jag känner mig superpepp inför den. Jag hoppas bara att vi kommer in. Ja, jo, det, det måste vi göra nu. Ja. Hålla alla tummar. Det är lite läskigt. Jag hoppas att det inte var så många som läste Metro den dagen. <laughs> ja, vi hoppas det var en dålig dag för Metro. Så, men om vi kommer in, eller när vi kommer in, mm. så kommer vi att rapportera tillbaka med lite mer vad vi håller på med och om det är intressant eller inte. Och om det är något som lyssnade ut och tycker det verkar intressant så går det nog fortfarande att anmäla sig. Ja. Och i så fall så kanske vi träffas där. Och förhoppningsvis så kanske vi träffar lite nya vänner som vill börja lyssna på oss när vi hänger i biblioteket precis och SU. Så ja. Mm. Det, kan, det här kan bli spännande, Sandra. Det kommer bli en bra fantasihöst. Mm -hmm. mm -hmm. Och med det så går vi över till en till paus. Välkomna tillbaka från pausen Jag hoppas ni har saknat oss Lika mycket som vi har saknat er Och Idag så är det ju lite speciellt Eftersom det är bara är jag och andra. Och vi kände att Ja men varför inte Vi är lite fia tyglar Så vi kan göra vad vi vill På vårt schema så står det Väldigt utförligt Happy fun time i versaler Med tre utropstecken Precis Mhm. Mm vilket innebar att vi fick välja lite vad vi ville göra och sådär. Och vi, vi pratade lite, någon timme, så där, om vad vi skulle diskutera- vad vi skulle dela med oss till er. Vår pausa faktiskt var ganska mycket happy fun time, tycker jag. Jo, men det har den faktiskt. Det, det är synd att ni inte får höra den. Eller så är det bra. Det är nog mest bra egentligen. Ni får, ni får de lite mer intellektuella delarna. Den lite mer, kanske... Ja, nedtrimmade, skrubbade intressanta delarna av det vi faktiskt diskuterade här. deluxe Luxdelarna kan man kalla det för. Precis. Vi är som en det är som en lux från Max jämfört med en tråkig milkshake från McDonalds kan man säga. Precis. Så... Det är liksom <laughs> gräddigare. Precis. Mer grädde mer hela jordgubbar om man tar jordgubbsmak vill säga, vilket man ju gör. Ja. Det vi kom fram till i alla fall var att vi tänkte prata lite vi tänkte prata lite översättning- blandat med lite J.R.R. Tolkien. Och den översättaren vi pratar om då är ju såklart Åke Olmarks. Och vi pratade lite löst om honom här och jag berättade för Sandra- om det jag har fått höra på översättarinstitutionen. Att ja, det är ju så att stackars Åke han fick ju utstå rätt mycket kritik för sin översättning- med all rätta, men... Kanske lite det... väl mycket. <laughs> ja, framförallt, det är ju så att kritiken kom ju i att någon eller några försökte eller lyckades bränna ner hans hus. Jag är inte säker på detaljerna, men det här är vad jag har hört. Och jag kan ju känna, även som rätt ny och ja, idealistisk översättarstudent, att... Det lite väl hårt kanske. Man kan skriva lite, ett brev istället tycker jag faktiskt. Mm. Man kan skriva ett argt brev. Det, jag menar, det gjorde Tolkien själv. Så jag tycker att fansen kanske kunde ha följt hans exempel. Och det... För det som, det som Åker gjorde var ju det att han, han tog sig an Sagan om ringen. Det här är alltså en man som har översatt Koranen, Eddan, ja, Shakespeare. Han har, gjort rätt, han har gjort rätt mycket och sådär- Tog sig an den här episka sagan och lyckades inte riktigt. Ibland tycks han inte riktigt ha förstått engelskan. Ibland tycks han ha känt att han ville visa upp sina egna färdigheter- och lägga till lite egna saker och ja, ändra på lite detaljer och så. Inte världens bästa idé kanske. Tyckte inte tolken? <laughs> Nej, han tyckte inte det. och Det var inte nog med att han lyckades göra pappa tolken arg. Han lyckades även göra... Christopher Tolkien son rätt upprörd genom att eh, dela med sig av information om Silmarillion innan den ens hade publicerats. Oj. Mm, lite av en faux pas där att skriva en artikel om den när han hade lovat att inte berätta saker om den. Eh, man kan förstå att Christopher blev lite upprörd. Han känns lite som en så här wild card i översättar sammanhang. Jag är lite så. För han är ju lite av en skräckhistoria på institutionen. Han är ju den man pratar om när man pratar om dåliga översättare. Och alla är ju väldigt. Ja, det är väldigt lätt att se ner på honom. Och jag, menar, jag man vill ju kunna försvara honom för att visst han gjorde ett ja, delvis bra jobb. Men, men samtidigt så är han ett exempel på vad man inte ska göra. <laughs> och det, hela den här historien kan man säga. Mynade ju ut i att han skrev en bok som hette Tolkien och den svarta magin. Så han blev lite bitter där mot slutet tror jag. Sådär. Mm. Mm. Ja, nej, det, det illa det där. Det, framtida översättare bör, bör tänka på att kanske inte starta bråk med författare och deras familj kanske respektera verket lite mer. Sådana små detaljer. Kan du inte läsa upp ur, ur Tolkiens brev? Hans hatbrev? <laughs> jo, jo, men absolut det kan jag. Eh, ni förstår, jag har en fantastisk bok här- som heter eh, The Letters of J.R.R. Tolkien- som eh, är eh, som har givits ut av Humphrey Carpenter- med hjälp av Christopher Tolkien. Och eh, här skriver Tolkien om lite allt möjligt. Och om man, om man slår upp så här- bak här så kan man leta efter Olmarks och då finns det bland annat så här lite specifikt en del där det står Tolkien criticizes his translation of the Lord of the Rings så är det är ett rätt långt brev där han skriver om vad Olmarks har gjort och jag har ju en favoritdel här från slutet som jag läste upp för Sandra för en stund sen hon tyckte också att den var, den var rätt bra ja. Så här skriver, uh, bland annat uh, skriver Tolkien om Ohlmarks. Ohlmarks is a very vain man, as I discovered in our correspondence, preferring his own fancy to facts and very ready to pretend to knowledge which he does not possess. He does not hesitate to attribute to me sentiments and beliefs which I repudiate. Among them a dislike of the University of Leeds because it was northern, situationstecken situationstecken <laughs> till och med and no older than the Victorian seventies this is impertinent and entirely untrue if it should come to the knowledge of Leeds fortunately unlikely I should make him apologize och det här är ju här är väldigt fint skrivet efter att han då har tagit upp översättningsfel samt eh, kritiserat viss information som har tagits upp och jämfört då översättningen med till exempel den eh, holländska översättningen och så. Så, så, så han skriver ju på ett väldigt brittiskt sansat, uh. rätt sitt sätt. Men, men det man känner är ju att, att vår kära professor var inte så nöjd med ordmarks. Nej, inte så glad. <laughs> en så här underliggande, lite så här tillbakahållande rage. <laughs> ja, men faktiskt. Han, han skriver lite saker tidigare om vad, vad, vad Olmars har gjort. Och så skriver han, eh, Dr. Olmarx for instance, Though he is reported to me to be clever and ingenious, can produce such things as this. Och så ger han ett exempel på en total felöversättning där då eh, Olmarx har översatt leathery. Med fjäderbeklädd ungefär. Läste han feathery? Tror. Ja, för det, det, är vad, det är vad Tolkien tror. Uh. Han skriver, and he read the text as their feet had thick feathery soles. And so produces in his introduction a picture of hobbits whose outdoor garb was of matted hair while under their feet they had solid feather cushioned threads. Och så kommer det ett, ett fint utropstecken här. Det, det För att visa liksom att det här var det här var rätt hemskt. Och det är så fruktansvärt roligt. Och, och lite jobbigt. Och lite läskigt. Men mest roligt. Det är lite jobbigt. För det, jag menar, Olmax kom ju alltså in i en disput med någon med en linguistikprofessor som hade väldigt goda kunskaper i nordiska språk och därmed alltså kunde läsa hans översättning och säga att hur är du, nu har du tänkt totalt fel här och ja dina namnöversättningar har ingenting med min etymologi att göra. <laughs> ja, och, men å andra sidan, så, ja. man kan ju hoppas lite grann- att, att Orlmarks tyckte väldigt mycket om tolken- och att han mm. då kunde tänka att- ja men nu så kommer tolken att nämna mig här och här och här- i och för sig mm. på ett negativt sätt. Men om man mm. hade skrivit en helt korrekt översättning- då kanske han... Inte alls hade så här. Du kanske inte tolken hade uppmärksammat honom överhuvudtaget. <laughs> Nej, han kanske tyckte det var värt ja. äh, det här. Sen, fast sen kanske blev lite för mycket och det kanske var därför han skrev den här boken om tolken och den svarta magin och så. Ja, förmodligen. Det kanske slog över lite. Ja. Han har skrivit Men, extremt äh, mycket böcker den här rodmarken annars. Mycket mm. både så här egna böcker och mycket översättningar. Bland annat tittade jag någon på Wikipedia som man skulle ha skrivit som hette Vikinga humor som jag ser framför mig det är typ en <laughs> liten så här ja, presentbok som man köper för 80 kronor till mm. liksom de som typ man inte känner nikotext eller någonting. Ja, ah, men typ hade han översatt konsten att spå i hand också sa du. Ja. <laughs> mm. Så. Det, det är en ganska imponerande meritlista ändå. Uh -huh. det, ja, Olmax är en klass för sig och Tolkien, han, ja, han förblir min stora idol. Jag blir mer imponerad ju mer, ju mer brev jag läser. Mm, jag kan förstå det. Du får dela med dig av något annat så här bra citat om du hittar något. Absolut, det ska jag göra. Han kanske, har, kanske finns någon mer han är arg på. Ska vi ha oh, veckosegment med Tolkien dissar folk. Det ja! Är... <laughs> Ett nytt sätt att närma sig Sagan om ringen. När de tar slut så får vi hitta på egna. Ja, Hopp absolut. Äh, ja. Jo, att, ja. att dissa folk i stil med... Tolkien eller i samma stil som gjerar Tolkien det, det är liksom den den titel under process jag, jag återkommer med riktigt titel <laughs> ja men ja, ja det var, det var vi, vad vi hade att komma med den här happy fun time veckan ja jag tror det ja det var, det var fun det var happy det var deluxe det var mycket lärori tycker jag Ja men faktiskt, jag tycker att vi har bidragit Det var mycket, mycket litteratur den här veckan Lite musik ja. jag, jag tror att jag tror att vi har gjort ett bra jobb Sandra Jag tror att de andra kommer att Ja, de mm. kommer helt enkelt inte att slänga ut oss åtminstone. Det tror inte jag heller I så fall trycker vi på escape innan de hinner göra det Escape, Precis. escape, escape Hinner man trycka på escape så händer det inte Nej. Det är bra läxa i livet <laughs> Men nästa vecka så är åtminstone Håkan tillbaka. Mm, och Nick borde också vara tillbaka. Mm, Vi lovar det. det redan nu så kan han inte vara inte tillbaka. Precis, det beror på om det regnar eller inte tror jag. För han kanske skulle segla så att, eh, håll tummarna för att det regnar. Det kommer så. regna. Mm, ja, precis. Ja. Men tills dess så får ni ha det så bra allihopa. Och eh, tack så hemskt mycket för att ni lyssnar. Tack, tack.